Vesmír je dnes jen toto jediné místo. Protože vesmír je vždycky dnes jen toto jedno jediné místo. Jedna obří kapka slasti, rozléhající se touto dubnovou nocí. Jedno místo jedné kapky slasti. Čteš řádky starého básníka a sleduješ, jak obratný kentaur mladému obrovi stříhá vlasy. Vesmír je dnes právě toto místo. A mohly by ho vyplnit vlny, barevné jak hrozny, a staleté duby, z nichž vytéká míza, a mohla by se v něm uhnízdit stará opilá žena, obkročit vejce světla, který tak já zrodil, sáhnout si pod tlustou vlněnou sukni, nahmatat lasturu, vytáhnout ji, rozevřít její pisky a pak číst útrobách, protože vesmír je toto jedno místo, Toto jediné místo, proto není byte v saloních, ani černobíle krvavých. Nejsou tu kati, ani otroci, nejsou tu posluhovačky, ani chytráci, kterým slina na mysl jed dne bytě stáčí. Je tu jen živé ticho v kapce, vesmír v ubohé kapse básníka.